يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله أز وجل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 Ayuhal mustami'un al-kiram Para pendengar radio Ibn al-Qayyim Dimanapun Berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian Dan memberi Perlindungan kepada kita dari Al-wabak wal bala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian rutin kita setiap ba'da Maghrib di hari-hari ini di hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada kita sekalian sehingga kita dianjurkan untuk masing-masing tinggal di rumah-rumah kita dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, malam Jumat, pada tanggal 16 Sya'ban. tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 April tahun 2020. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Uddatu Sabirin wa Dhakhiratu Syakirin. Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang disebutkan pada bab yang ke-12 tentang hal-hal yang menjadi pembangkit keimanan seseorang yang akan menguatkan pembangkit keimanan di dalam jiwa seorang hamba dan telah kita sebutkan dua poin yang disebutkan oleh Ibn Al qayyim rahimahullah poin yang pertama Bahawa hendaknya seorang hamba memuliakan dan mengagungkan Allah Jalla wa ala. seorang yang mengagungkan Allah Tabaraka wa Taala yang menyebabkan dia tidak mungkin untuk sengaja melakukan perbuatan kemaksiatan terhadap yang dimuliakan dan diagungkannya dalam keadaan dia meyakini bahawa Allah Azza wa Jal melihat apa yang ia lakukan. Mendengarkan apa yang dia ucapkan. Dan mengetahui apapun yang dia perbuat. Kemudian yang kedua. Bahawa hendaknya seorang hamba. Yang memuliakan dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kecintaan itulah. Dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Dia taat kepada Allah. Menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Karena dia cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Karena dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dia kepada Allah melebihi kecintaan kepada yang lainnya melebihi kecintaannya kepada dunia melebihi kecintaannya kepada syahwat dan hawa nafsu yang menyebabkan ia meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu. Kemudian poin yang ketiga yang menguatkan pembangkit keimanan di dalam diri seorang hamba adalah melihat dari sisi an ni'mat wal ihsan melihat dari sisi nikmat dan kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya fa innal karima la yu'amal bil isa'ati man ahsana ilaihi seorang yang mulia fa innal karima La yu'amilu bil isaati man ahsana ilaihi Seorang yang mulia dia tidak akan membalas dengan keburukan orang yang telah berbuat baik kepadanya Apabila ada orang lain berbuat baik kepadamu apabila engkau orang yang mulia maka engkau tidak mungkin membalasnya dengan keburukan engkau tidak mungkin membalasnya dengan berbuat jahat kepadanya dalam keadaan dia telah berbuat baik kepadamu ini hubungan di antara sama manusia bagaimana dengan hubungan seorang hamba kepada Allah jalla ala Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kebaikan apapun yang engkau miliki, apapun yang engkau raih, itu dari Allah dan kenikmatan apapun yang kamu rasakan, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'matin fa min Allah apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apabila demikian maka apabila engkau termasuk orang yang mulia maka engkau tidak akan mungkin membalas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dengan engkau melakukan isaah berbuat keburukan berbuat jahat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wain nama ya faaluhada liamun nas yang melakukan hal itu membalas kebaikan dengan keburukan adalah liamun nas orang-orang yang rendah orang-orang yang hina air susu dibalas dengan air tuba Allah azza wajal memberikan kenikmatannya kepadamu Allah azza wajal senantiasa Berbuat baik kepadamu. Mengapa engkau membalasnya dengan keburukan? Engkau bermaksiat kepadanya. Maka ini kondisi seorang yang la'im. Orang yang hina. Orang yang rendah. Yang tidak mengerti. Balas jasa. Membalas kebaikan. Falyamna'ahu mashhadu ihsanillahi. Wa an ma'siyatihi hayyan minhu Maka seorang yang mulia akan mencegah dia ketika dia menyaksikan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadanya dan memberikan kepadanya kenikmatan maka hal itu akan mencegah dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia malu kepada Allah. Tabarak wa taala. Seorang yang mulia adalah seorang yang memiliki rasa malu, rasa malu yang menyebabkan dia meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam bersabda istahyu min Allah haqqal haya Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu Faman istahya min Allah haqqal haya falyahfaz ar-ra's wa ma wa'a wa liyahfaz al wa ma hawa وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَ ذَكَرَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu Maka hendaknya dia Memelihara Kepalanya dan apa yang Terkandung Di kepala itu Menjaga pandangan Menjaga pendengaran Menjaga lisan Dan dia menjaga Memelihara perutnya dan apa yang ada di sekitarnya Dia tidak masukkan ke dalam perutnya Kecuali apa yang dia ketahui bahwa itu halal dan dia menjaga memelihara kemaluannya tidak meletakkannya dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirah maka dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia siapa yang melakukan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah malu kepada Allah sebenar-benarnya malu Maka seorang mukmin melihat dari sisi nikmat ini. Kenikmatan dan kebaikan yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya. Hal itu mencegah hamba tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Masyhadu al-ghadabi wal-intiqam. Seorang hamba menghadirkan pada dirinya. Bahawa Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat marah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa melakukan intikam, pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh hamba dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa anar rabb ta'ala idza tamada al'abd fi ma'siyatihi ghadiba Sebab Allah azza wa jal apabila seorang hamba berkelanjutan dalam berbuat maksiat kepada Allah maka hal itu menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila Allah azza wa jal murka Allah tabarak wa ta'ala marah kepada seorang hamba. Tidak mungkin dia mendapatkan rida Allah. Tidak mungkin dia akan meraih imatan dalam kehidupan akhirat. Dan tidak ada yang mampu menghalangi Allah Jalla wa'ala. Apabila Allah Tabaraku wa Ta'ala. Murkah kepada hambanya. Maka hendaknya seorang hamba melihat pula dari sisi ini. Bahawa Allah Azza Wajal Siksaannya sangat berat Meskipun Allah Ta'barak wa Ta'ala Maha pengampun Maha penyayang Namun Lihat pula dari sisi Kerasnya Siksaan Allah Jal wa Ala I'lamu anna Allah syedidul iqab Wa anna Allah ghafur rahim anda jangan kalian mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla sangat keras siksaannya. Al-khamis yang kelima, masyhadul fawat. Seorang menghadirkan pada dirinya bahwa dia akan tertinggal dari sekian banyak kebaikan. Dari kebaikan dunia dan akhirat apabila dia berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan meraih kebaikan itu. Wa huwa ma yafutuhu bil ma'asiyah min khairi dunya wal akhirah. Yaitu, apa yang dia tidak akan meraihnya. Dari berbagai macam kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba wa ma lahu biha min kulli ismin madhmum aqlan wa syar'an wa 'urfan wa tazulu 'anhu min al-asma'il mabduhati syar'an wa aqlan wa 'urfan dan apa yang akan dia dapatkan dari setiap nama yang tercela, dia akan dicela dari sisi akal, dari sisi syariat, dan dari sisi uruf apa yang menjadi kebiasaan manusia, dia dicela dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, dan dia akan kehilangan dari nama-nama yang terpuji gelar-gelar yang terpuji akibat dari perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba dia tidak lagi menjadi seorang mu'min dia diberi nama sebagai seorang yang fasik dia disebut sebagai seorang yang fajir dia disebut sebagai seorang yang perusak mufsid habis, buruk dan nama-nama yang lain dia dicelah dengan perbuatan kemaksiatan dan bukan hanya sekedar nama dia yang menjadi buruk nama-nama yang penuh dengan cercaan diarahkan kepadanya namun dia pun akan tertinggal untuk meraih sekian banyak kebaikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kita harus menyadari bahawa apa saja yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan ini berupa musibah bencana dan malapetaka itu disebabkan karena kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kenikmatan yang berubah menjadi nikmah menjadi siksaan menjadi azab. Itu disebabkan disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Jalla wa'ala tidak akan melakukan perubahan terhadap sebuah kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada satu kaum. Hingga mereka sendiri yang menjadi sebab terjadinya perubahan nikmat itu. Ketika iman mereka menggantinya dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Wiyafif Hada al-Mashhad Mashhad Fawatul Iman al-Ladhi Adna Mithqal Zarra Minhu Khair Min al-Dunya wa Ma Fih A'zgafah Seseorang menghadirkan di dalam dirinya ketika dia kehilangan nama iman, kehilangan keimanan di dalam dirinya. Apakah kehilangan secara menyeluruh atau berkurang? Terangkat keimanan dari dirinya. Yang keimanan itu, kata beliau, keimanan yang paling kecil, keimanan yang paling sedikit, itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya berlipat-lipat jauh lebih baik. Iman yang setitik. Iman yang terlemah Itu masih jauh lebih baik Daripada dunia Dan segala isinya berlipat-lipat Itu iman Yang menunjukkan bahwa iman itu sangat mahal Kau muslimin ayyakum, Sangat mahal sekali Iman yang terkecil saja Kata beliau, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Berlipat-lipat. Alangkah ruginya seseorang. Dia rela kehilangan iman. Untuk meraih dunia yang fana ini. Meraih dunia yang tidak berarti sama sekali di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yabi'uhu bisyahwatin. Tinggallah kenikmatannya dan tetaplah kesengsaraan hidupnya. Lalu bagaimana mungkin dia menjual keimanannya untuk mendapatkan syahwat yang akan hilang kelezatannya? Dia merasakan sebuah kenikmatan tapi sesaat akan hilang kelezatan dan kenikmatannya. Lalu kemudian yang tersisa adalah buruknya kehidupan yang akan dia rasakan. Waliyadillah Tahabush syahwat, watabekashyakwat. Ketika syahwat itu telah hilang, kenikmatan dan kelezatan itu telah lenyap, maka yang tersisa adalah kesengsaraan. Walyadabillah, kesengsaraan yang tersisa. Dan telah sahih diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau bersabda, 'La yizni zanihina yizni', wahu mu'min. Tidaklah seorang itu melakukan perbuatan zina ketika dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Imannya terangkat, imannya terangkat seperti berpisah darinya ketika dia melakukan perbuatan zina itu. Imannya meninggalkan dia. Tidak tersisa imannya. Yang tersisa Islamnya. Dia menjadi seorang yang fasik Dengan perbuatan zina. Dengan perbuatan kemaksiatan. Menyebabkan dia kehilangan iman. Kalau beberapa sahabat. Sebahagian para sahabat mengatakan. Yunza'u minhu'l iman. Hatta. Ybqa' ala rasih mithul zul lah, fa'intaab' aada ilayhi. Kehidupan seorang hamba itu dicabut darinya ketika dia bermaksiat kepada Allah, sehingga imannya itu menetap tinggal di atas kepalanya seperti naungan, berada di atas kepalanya, tidak ingin kembali ke dalam diri hamba itu karena kemaksiatan. Apabila hamba itu bertaubat, maka iman itu kembali, masuk lagi. Menyatu lagi dengan pemiliknya. Namun ketika dia bermaksiat, imannya meninggalkan dia. Alangkah ruginya seorang yang kehilangan iman. Iman meninggalkan dia. Yang iman itu kata beliau jauh lebih mahal. Daripada dunia dan segala isinya. Sebagian tabi'in mengatakan yunza'u anhu al-iman kama yunza'u anhu al-qamis fa in taaba dicabut dari hamba itu keimanan seperti dilepasnya gamis yang dia kenakan apabila dia bertaubat maka dia mengenakan keimanan itu kembali walihaada ra'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه الزنات في التنور عوراتا. Oleh karena itu Nabi saw melihat di dalam hadis yang diraikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Rasulullah saw melihat para penzina itu di dalam tungku tungku api yang menyala dalam keadaan mereka telanjang li'andahum ta'araw min libasil iman disebabkan karena mereka telah menjadi telanjang lepas dari pakaian keimanan wa adatan nurus syahwah alladhi kana fi qulubihim tanuran zahiran yuhma alayhi bin nar Lalu kemudian berubah yang tadinya dia memiliki iman. Karena dia bermaksiat, dia berzina. Maka imannya itu lepas darinya. Lalu yang kembali kepadanya adalah tungku syahwat. Yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Yang menjadi tungku yang nampak nanti pada yamul qiyamah. Yang dipanasi dengan api neraka. Waliyadhubillah Sungguh merugi seorang Kehilangan iman Yang menyebabkan kesengsaraan hidup Di dunia dan di akhirat As-sadis Yang ke enam Masyhadul qahari Wa zhufr Seseorang menghadirkan pada dirinya Al-qahar Wa zhufr Al-qahar مُغَوَسِي الظُفْر مِرَاحُ كَمَنَانَ ماذا مَقصُدُهُ بَلِي يُتَرَنْكَ فَإِنَّ قَهْرَ الشَّهْوَةِ وَالظُّفْرَ بِالشَّيْطَانِ لَهُ حَلَاوَةٌ وَمَسَرَّةٌ وَفَرْحَةٌ عِنْدَمَنْ ذَاقَ ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنَ الظُّفْرِ بِعَدُوِّكَ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَأَحْلَى مَوْقِعًا وَأَتَمَّ فَرْحَةً bahawa kemampuan seseorang untuk menaklukkan syahwatnya. Dan dia meraih kemenangan melawan syaitan. Itu ada sebuah kenikmatan tersendiri. Ada sebuah kemanisan, keledhatan, kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan. Bagi seorang yang merasakan itu dari seorang mu'min yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa taala perasaan gembira perasaan bahagia yang dirasakan ketika dia mampu menaklukkan syaitan dan mengalahkan perlawanan syaitan dan syawatnya kata beliau itu lebih besar rasa gembira itu lebih bahagia melebihi kegembiraan kamu ketika engkau mampu mengalahkan musuhmu dari manusia dan sangat manis dirasakan oleh seorang hamba wa amma aqibatuhu fa ahmadu aqibah adapun akibat yang baik setelah dia bersabar melawan hawa nafsunya dan dia mampu menaklukkannya dan dia mampu mengalahkan syaitan, maka akibatnya adalah sebaik-baik akibat. Wahyu kaaqibat shurbi dawa al-nafig al-ladzi azal al-jasad wa aadahu ilo sihati hu atidalih. Maka akibat yang dirasakan adalah seperti seorang yang minum obat memang rasanya pahit rasanya sulit untuk ditelan namun obat itu bermanfaat setelah dia merasakan manfaatnya yang menghilangkan berbagai macam penyakit pada jasadnya dia akan merasakan sebuah kegembiraan mengembalikan kesehatannya dia kembali menjadi normal itu adalah sebuah kebahagiaan maka demikian pula seorang mukmin ketika dia mampu mengalahkan godaan syahwat itu dan mampu mengalahkan perlawanan syaitan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jalla wa ala memberi kekuatan kepada kita dan memberi pertolongan kepada kita untuk mampu Menghadapi kehidupan dunia ini dengan bimbingan Allah dan menaklukkan syahwat dan hawa nafsu dan mengalahkan syaitan. Yang ketujuh, mashhadul ghab. Seorang menghadirkan pada dirinya tentang balasan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika dia meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apa janji Allah? Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berupa ganti dari kesabaran dia ketika meninggalkan kemaksiatan. Wa huwa ma wa'adallahu subhanahu bihi ta'widha man tarakal maharima liajlih. Wa naha nafsahu an ha. Yaitu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hambanya berupa balasan atau pengganti dari apa yang telah dia tinggalkan dari perkara-perkara yang haram. Dan dia melarang dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Penggantinya itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat jauh lebih sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Meninggalkan perbuatan zina. Allah Azza wa Jal menggantikannya. Ketika seorang masuk ke dalam Al-Jannah. Maka dia akan menyunting para bidadari. Yang penuh dengan kenikmatan. Minimal seorang masuk ke dalam Al-Jannah. Mendapatkan dua istri dalam Al-Jannah. Dari bidadari. Yang tidak pernah ada kotorannya. Yang tidak pernah datang bulannya, yang dia akan terus menerus merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Balasan dari apa yang telah dia tinggalkan ketika dia di dunia bersabar, menahan syahwatnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahuwataala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantakan. Jangan kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat di dunia sabar, tidak perlu makan pakai piring emas, pakai piring perak, bermegah-megahan dalam kehidupan dunia, tidak perlu. Kenapa? Karena kita yakin ketika kita bersabar untuk tidak melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka Allah Azza Wajalla pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih nikmat, yang lebih bahagia. Bahagianya itu kekal, awet, permanen. Adapun kebahagiaan dalam kehidupan dunia sementara, sementara perbuatan zina sementara. Hanya sementara dan sangat sebentar sekali setelah itu hilang apa yang dia rasakan dari kenikmatan itu. Setelah itu apa? Siksaan menanti. Siksaan itu belum tentu dia rasakan dalam kehidupan akhirat saja tapi di dunia juga. Munculnya berbagai macam penyakit. Munculnya berbagai macam hal-hal yang memutolatkan. Mungkin disebabkan karena perbuatan zina dan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka dia menahan dirinya. Kenapa? Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat-sangat sebentar. Sesaat. Yang dibutuhkan dari seorang hamba adalah kesabaran yang sesaat, sebentar. Sepuluh ya. tahun itu tidak terasa. 10 tahun, tambah lagi 10 tahun, tambah lagi 10 tahun. Tidak lama seorang Subhanallah, sebelumnya dia remaja, kemudian dia menikah, sudah punya anak, tidak lama anaknya sudah dewasa, anaknya menikah, eh ternyata dia sudah menjadi kakek dan nenek. Sebentar lagi sudah. Sebentar lagi dia akan menyusul orang-orang tua yang telah mendahului mereka. Kalau sudah menjadi kakek dan nenek 50 tahun Apalagi Kalau sudah masukin 60 tahun Kata orang sudah bau tanah Sudah siap-siap Setelah itu apa? Tidak ada lagi kehidupan kecuali Apa yang akan dia rasakan setelah dia mati Setelah mati tidak ada lagi seorang Diberi beban untuk melakukan ini Melakukan itu Yang ada adalah pembalasan Hari pembalasan yang telah Allah Jalla wa'ala siapkan kepada setiap hambanya. Maka kehidupan dunia yang sebentar ini, seorang hamba yang berakal akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Saya kira ini ma'asyirul muslimin rahimahumullah yang kita pelajari dari kitab ini, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh